Annika Lundberg är 35 år. Hon är gift och har två barn. Hon och hennes familj bor i en stor lägenhet på fyra rum och kök. Annika är lärare och arbetar på Beijings universitet för främmande språk. Hon arbetar fem dagar i veckan och tjänar 5000 yuan i månaden. Just nu sparar hon till en resa till Hainan. En sådan resa kostar ungefär 20 000 yuan för hela familjen.